Ja, välkommen att lyssna den här fredagsmorgonen. Jag har tidigare berört om Hesekiel och hans uppgift. och Jag har funnit att Hesekiels kallelse och omständigheter, hans livsgärning, har verkligen någonting att lära oss och den stämmer in så bra på vår tid. Och därför har vi mycket att lära av vad vi kan hitta i Hesekiels bok. Det är alltid så att allting Guds verk börjar med en andlig förnyelse. Alltid är det frågan om att någonting blir föremål för den heliga andes verk. Och eh, därför så fick Hesekiel en eh, profetisk kallelse. Han som från början var präst. Medan han ännu var i sitt land och bland sitt folk. Och så hamnade han då... Eh, Genom att man för bort folket till Babel. Och den, den här händelsen: den är redan en början till att någonting nytt skulle ske med folket. Men först måste de vistas i Babel. Och vi vet den här tiden då det är 70 år. Ja, det blir mycket upprepande här, det jag tidigare har talat om. Men jag vill stanna kvar just där vid sekel. Därför att den påminner väldigt mycket om vår situation. Hur Gud kallar åter ett folk som är redo att bryta upp. Men eh, situationen där i Babel var ju sådan att eh, man vistades där på grund av... Man hade brutit emot Gud och hans ord. Man hade henget sig åt avgudadyrkan dyrkan och orättfärdiga gärningar. Men Gud överger inte sitt folk utan det kommer en dag. Efter 70 år så är man redo för att uppleva att Gud talar till dem genom Heseken som får denna profettjänst. Och den, har, den räknas som en av de större profeterna i gamla testamentet. Och dess betydelse var ju väldigt stor. Jag har skrivit upp en del händelser här som handlar om Hesekiel Men vi ska alltid ha det här i minnet om att eh, varför just den här boken kom till och eh, vad som vilka omständigheter det handlar om för Guds folk vid det här tillfället. Och det handlar ju alltid som jag nämnde här om att den heliga ande börjar åter på nytt verka med ett profetiskt budskap genom Hesekiel. Det är eh, nästan outskådligt att förstå Hans upp, betydelsen av hans uppgift men nu ska jag bara eh, ta med händelser från Hosekels tid som verkligen talar till oss i den här tiden att det är återdags för ett folk att bryta upp vi vet att folket vandrade 40 år i öknen på grund av olydnad men att Gud måste ta ut ett nytt folk igen. De tidigare hade gjort sig omöjliga för att bli föremål för Guds handlande. Gud ville föra in dem i landet men han måste ta ut ett nytt folk. Och man kan säga så här så som skedde med genom Heseket. Det måste komma dit hen att Gud tar ut ett nytt folk. För det här nya folket. Det benämner man därför att det handlar om att vara en liten skara som var redo för att bryta upp, att uppleva att Gud gjorde någonting i deras hjärtan. Där i Babel så börjar man uppleva att Gud rörde vid deras hjärtan. Och jag vill återigen läsa det jag läste i förra programmet förra fredagen. Hur det här blev möjligt genom att Gud rörde deras hjärtan. Men att det måste gå 70 år för att Gud skulle kunna börja på nytt. Med någonting nytt igen. Folket hade kommit i hen. I alla fall en mindre minoritet. De flesta känner vi till, som jag också nämnde tidigare. Att de hade anpassat sig så väl och känt sig Faktiskt hemma i Babel. De hade akklimatiserat sig där. Men Gud kunde röra vid en skara människor som tog emot budskapet. Därför att genom att den heliga ande hade berört deras hjärtan. Och det står också att hur Gud skulle samla en liten skara igen. Alltid då gäller en förnyelse bland Guds folk handlar om att Gud samlar ett folk på nytt igen. För det står just detta om i sekel 36 som rubriken här i 1917 års Bibeln heter Israels återupprättelse. Och då samlar Gud en skara. Han skulle stänka rent vatten på den. Så att det blev rena. Jag ska rena er från era orenhet och från allt era eländiga avgudar. Jag ska giva er ett nytt hjärta. Och låta en ny ande komma in i er bröst. Jag ska ta bort stenhjärtat er kropp. Och giva er ett hjärta av kött. Och jag ska låta min ande komma in i er bröst. Så att det gör en att i vandren efter mina stadgar. Och håller mina rätter och gör efter dem. Och då ska ni få bo i ett land som jag då gav, som du då Gud gav deras fäder. Att det skulle vara hans folk, Guds folk. Att vara ett Guds folk i tiden, det är inte var som helst. Där handlar det om att, det som jag läste här, Gud samlar en liten skara. Han stänker rent vatten på dem. Han ger dem ett nytt hjärta, en ny ande i deras bröst. Och han tar bort stenhjärtat. Det här sker hos Guds folk precis samma sak som det sker med en människa som blir född på nytt. Hon får ett nytt hjärta. Och en ny ande kommer in i hennes bröst. Men så sker också med det här folket, Guds folk. Det var ju Guds folk som var i Babel. Men... Det är nödvändigt också när det sker en ny ande rörelse att man upplever det här. Att man upplever ordets renande inflytande över sitt liv. Att Gud berör hjärtat, ett nytt hjärta. En ny ande. Det vill säga att det är samma ande som folket en gång upplevde men det blir en förnyelse i den heliga ande. Det handlar om det. Och efter att man upplever den här förnyelsen i den heliga ande så har hjärtat blivit berört. Gud har tagit ut stenhjärtat. Det här det här är skrivet till Guds folk. Man behöver uppleva att Gud tar bort stenhjärtat. Ett hjärta. Och kött det vill säga det handlar om ett hjärta som är mottagligt, formbart för Gud och för hans ande. Det här var bara en liten bakgrund till Hesekiels bok. Och jag har skrivit upp punkter här som händer i Hesekels liv. I frågan om hans profetiska kallelse. I en punkt. Och jag läser nu, jag har skrivit här efter, jag har studerat cirkel Så får vi också veta av denna bok att han vill att folket skulle se sin plats i historien. I ett profeters perspektiv. Hur Gud förkastar ett folk av sitt folk och han upprättar också sitt folk. Det är väldigt skiftande. För Guds folk. Som vi kan följa folket i Josua-boken till exempel, eller under Moses tid, där Gud klargör att folket måste få uppleva följderna av sin otrohet och olydnad. Han får förtära bokrullen i sekeln. Det här är mycket intressant och återkommer på andra ställen i Viven. I uppenbarelseboken som jag nyss läste här eh, för mig själv så handlar det om hur profeten får ta bokrullen ur engels hand äta den som var söt som honung i munnen men åstadkomma, buksmärta, vonda. Så är det med Guds verk. Det måste födas genom vånda och kamp. Det var precis det som Hannas Hanna fick uppleva när hon skulle få vara med och föda om någonting nytt i Israel Att förtära bokrullen, när ja, det var nödvändigt Däremot så när han förtär bokrullen i så får han ett domsbudskap För det är väldigt viktigt att Gud får döma ut det som är, eh, villåder Guds folk som ohelgar dem. Det måste komma ett domsbudskap innan det blir en fullständig upprättelse. Och det känner vi ju till. Att vi kan finna i Bibeln hur det står att domen som måste börja på Guds hus. Och att det är ingen som man måste gå till rätta med så mycket som prästen. Ja, budskapet om Jerusalems slutliga undergång som skedde år 586 före Kristus. När detta budskap når Jeremia då är tiden inne för att förmedla ett förnyelsen och tröstens budskap att nu begynner en ny tid. Men innan då, som jag nämnde här så måste Hesekel frambära sin domsbudskap till folket. Men efter Jerusalems fall, för det budskapet nåddes Jeremia då när han var i Babel. Då efter när de får höra om Jerusalems fall, fullständigt, fullständiga fall. Av främmande makt. Då förstår folket att. Det måste ske ett uppbrott ifrån det som har varit. Och vi ska inte stanna vid det som har varit. Utan vi ska inriktas på vad Gud vill göra idag. Frank Mangs. Ja det har jag nämnt här faktiskt flera gånger. Sista tiden. Hur han. Eh, I sin förkunnelse sa att. Eh, vad tänker Gud om din frälsning? Det är väldigt viktigt att komma under Guds ords inflytande. Både det gäller domsbutskap, förnyelsebudskap, upprättelsebudskap. Men efter Jerusalems fall då, då upplever ju folket att man är mogen för en frälsningsförkunnelse. Och Herren ska gripa in och verka fram omvändelse. Bland folket och en rätt gudsfruktan ska ske bland folket. Han ska dem ge dem ett nytt hjärta, en ny andra och tagit bort stenhjärtat. Gud utlovar ett fruktbart och skönt land, det var också Hesses budskap. De skulle återvända till det som tillhör guds folk. Landet i gamla förbundets tid, det, det handlar om. Eh, att man kommer in på or, landet där ordet att få komma in i landet i under gamla förbundets förhållanden. att komma i nya förbundets förhållanden är att komma in i ordet det är landet för nya förbundets folk. Och är säkert han får då verka i Babel i 23 år som profet. Han var stark och orubblig, och han stod alltid på sin post. lik en järnpelare och hade rostit vunnit stor respekt för den folket. För Guds heliga upphöjda majestät. Det var det som folket fick erfara genom Hesekiels förkunnelser. Jag fortsätter och det som jag har antecknat här som är verkligen värt att ta vara på vad denna Hesekels bok lär oss. Och Hesekel också, han var medveten om sitt höga kall och han var villig också att offra allt för detta och lida för detta. Det var innebär ett svårt lidande att gå in i den här upprättelsetjänsten om vi ska kalla det så. Och lika Jesaja framhöll Hesekiel starkt Guds rättfärdighet och helighet. Jag tänker då på det här ordet i Fesubrevet. Hur församlingen ska växa upp till ett heligt tempel. Paulus undervisar djupgående om detta med församlingen och dess att växa upp till ett heligt tempel. Och det var det som var grundtonen hos säker om Guds rättfärdighet och helighet. Det var något som å, folket igen och åter behövde, behövde höra. Att Gud är en helig Gud och han vill ha ett heligt folk, ett avskilt folk. Och i Hesekel:s gärning och förkunnelse åstadkommer han en, en verklig sinnesändring, botgörelse. Omvändande. Verkligen en djupgående omvändelse åt folket. Som då hade börjat lyssna till honom och var redo att göra ett uppbrott. Det som är väldigt intressant här det är att Genom Hesekiels profettjänst så får han folket till att inse sin situation, till att göra sinnesändring och att lämna, framförallt att lämna Babel. För hela Hesekiels budskap handlar om ett uppbrott, uppbrott till någonting nytt som skulle ske med folket som drog ut. Och det som är gripande här, det är att hur det här profetiska budskapet rör deras hjärtan. Att de är redo att gå in i ett mödosamt arbete. En mödosam resa. Det är inte närmt grannens område att bryta upp från Babel och komma tillbaka till sitt land. Och... Kallelsen då att åter bygga upp templet och muren. Och då får vi genom Nehemja och Esra en inblick i kampen. Det är för att Gud ska återupprätta församlingen. Det vill säga templet och muren. Muren den talar ju verkligen i sitt språk där det handlar om att Guds budskaper är åtskiljande. Och eh, Nehemja fick ju verkligen uppleva att han fick gå till rätta med det som hade redan kommit in på nytt igen som han, som han avskiljer folket ifrån. Deras oheliga äktenskap och beröring med främmande folk. För kallelsen var att Gud skulle ha ett heligt, avskilt folk här i tiden. Det har alltid handlat om det och det gäller Guds verk bland människorna. Man ville ha ett heligt, avskilt folk för sin räkning. Jag kommer ofta tillbaka till vad Paulus undervisar Korintherna. Att de inte ska ta emot Guds nåd att den blir utan frukt. Och i det kapitlet så kan man då se att där det här handlar om vad Paulus undervisar om. Att mot, inte mottaga Guds nåd att den blir utan frukt. Och frukten bestod det att man skulle vara ett avskild folk. Gå icke ihop tillsammans med de som inte tror. Det blir ju ett omaka på skriver han. Så alltså, gå ut ifrån det. Då har Gud ett underbart löfte till detta folk som gör det. Då ska ni vara mitt folk. Det ska vara i det Gud. Och då Fortsätter han med sin undervisning där att då vi alltså har dessa löften som låter oss rena oss allt som befläckar vare sig ande, själ och kropp. Det är det som är tanken med en upprättelse för Guds folk att man återigen rena sig ifrån främmande ting. Man vill åter bli ett folk avskydd för hans räkning att bli helgad till både ande, själ och kropp. Ja, det är också det Paulus undervisar om i Thessalonikebrevet. Det är femte kapitlet där. I första brevet till Thessaloniken alltså. Men fridens Gud ska snart helga eder. Så att hela eder, ande, själ och kropp befinner sig bevarade och vid vår Herre Jesus Kristi tillkommelse. Vi lever i en tid som vi kallar för en förberedelsestid. Förberedelse för att möta vår brudgum. Och i det här ordet som jag nyss citerade så uppmanar ju Paulus om detta hur fridens Gud kan helga oss till både ande själ och kropp. Så att Hela vår ande, vår själ och kropp befinner sig vara ostraffliga vår Herre Jesus Kristi tillkommelse. Det här ordet helighet det kan vara diffust för många. Men för de som verkligen är insatta i Guds ord så finns det en mycket enkel förklaring till detta med helighet. Hur blir vi heliga? Jo, det uppmanar ju Petrus Bli helig I all eder Vandel Så som han som har kallat eder Är heliga Herren är helig Därför ska också vi vara heliga Men vad innebär detta Ordet helig? Vad handlar det om? Ja det handlar rätt och slett om bara att Där vi lyder Guds ord Så har vi upprättat en helighet i det som Guds ord talar om. Vilket område det berör i vårt liv. Och tanken är att hela vår varelse ska komma in under ordets lydnad. Och där är lydnaden för ordet upprättat. Där handlar det om helighet. Guds ord är heligt. Och när vi låter oss Ledas av Guds ord så blir det heligt. Någonting som är heligt i vårt liv. Ja, Hesekiel det har mycket att lära oss och att det stämmer så väl in på vår tid. Och då handlar det om, speciellt för att sammanfatta Hesekels bok om att det handlar om återupprättelse Att det handlar om ett nytt uttagande. Jag nämnde ju här hur Gud måste ta ut ett nytt folk i öknen. Och det växte upp ett nytt släkte. som Vilka som kunde beredas för att tåga in i landet. Guds frälsning och Guds verk för människan handlar ju rätt och slett om ett uttåg men också ett intåg. Att bryta upp, tåga utifrån allt vad Egypten som en bild på världen representerar. Men också komma in i landet. Landet. Det Gud har givet. Där vi ska leva och vara i ordet är för oss landet. Och vi ska inta det. Vi ska växa upp i detta. Som handlar om vad Guds ord har för budskap till oss här i tiden. Vi lever här i en orättfärdig värld. Men Gud vill ha ett folk i den här tiden. Som han alltid har velat. Eh, hur han eh, först och främst handlar om då församlingen som är en bild på ett hus blir upprättad. Att det blir en stad på berget. Och jag vill avsluta just vad säger Jesus. Ja, det är han som bygger templet. Vi kan inte åstadkomma det här men det, genom den heliga ande så verkar Gud fram ett folk som är redo att låta sig uppbyggas så att det blir ett heligt tempel i Herren det var detta som detta folk också blev kallat till att återupprätta templet och muren och allt vad det som innebar för dem mödosamt men välsignat arbete för det hade stor betydelse för de övriga nationerna Gud behöver ett folk som man behövde en nation i gamla förbundstid, Och det är en lärdom som vi måste ta vara på. Så att vi är med i detta andliga tempelbygget. Vi får avsluta för den här gången. Men studera Hesekiel. Det är så i bok för oss. Amen.